45. Нам потрібен транспорт. Деорі знизав плечима. Небагато туттешніх сагибів мають авто. Ми стояли біля його хатки в індійському поселенні в долині. Небо й досі було чорним, я припустив, що зараз друга чи третя година ночі. Як я і передбачав, поплічник Деорі, чоловік на ім'я Боджа, повернувся до селища зализувати рани, і ми знайшли його в сусідньому будиночку. На відміну від Деорі, Боджа не вмів ані читати, ані писати, тож я написав за нього схоже зізнання, і вмочивши його великий палець у чорнила Престоновського пера, змусив лишити відбиток унизу сторінки. Тепер потрібно віднести ці документи до найближчого поліційного відділку і скласти так званий «Перший оперативний протокол», основний документ, у якому заявлено, що було скоєно злочин і який запускає колеса правосуддя. Проблема в тому, що найближчий відділ у Гафлонгу майже за п'ять миль звідси. Але, продовжив Деорі, Гуджарат, власник крамниці, має вантажівку. А вже ж погодився я. Як же власнику найкращої імперії васамі обійтися без транспорту? Як доставляти свій крам? Ходімо, розбудимо його. Вікна над крамницею були запнені завісами і темні. Я піднявся сходами і гучно постукав, і стукав, доки ті, що були всередині, не вирішили, що двері отот -от виламають. Нарешті, крізь муслін за ґратими вікна, замерехтіла свічечка, і почувся невипевнений голос. «Так?» «Поліція», – гукнув я, – «відчиніть, будь ласка». заскрипів, засув. Двері відчинилися, і зі щілини показалася половина обличчя. Я сунув під ніс своє посвідчення. «Поліція», – повторив я потрібна ваша допомога. 20 хвилин потому, вручивши власнику крамниці банкноту в 10 рупій і письмове запевнення, що імперська поліція відшкодує вартість палива та всі додаткові витрати, виплативши ще 20 рупій, я сидів поруч із містером Шаліном Бхагаваном у кабіні його вантажівки, бо Горам Деорі влаштувався в кузові серед ящиків. Його поплічника Боджа ми лишили в селищі, бо користі від нього було б небагато. Багаван з усмішкою на круглому обличчі крутив кермо і насвистував. Страх, який охопив його, коли він мене побачив, швидко змінився іншими емоціями. Варто було зрозуміти, що він отримав шанс заробити. Він не лише виторгував доволі кругленьку суму за подорож завдовжки миль 10 туди й назад, а й скористався непередбаченою можливістю не навантажив кузов крамом, який усе одно потрібно було перевезти до Агафлонгу. Подорож з вивистою дорогою поміж пагорбів тривала майже годину, і небо вже почало світлішати, натякаючи на світанок, коли ми проїхали повз напис Вітаємо в гафлонгу. Багаван висадив нас біля поліційного відділку та пообіцяв повернутися за півгодини. Завезу товар до свого зятя вімала і одразу ж повернуся. його крамниця неподалік хвилин п'ять їхати. Як я зрозумів, сперечатися не було сенсу. Навіть якби я наказав йому чекати, він би все одно наполіг на тому, щоб заїхати до зятя дорогою назад. Тож так, принаймні, ми заощадили б час. У поліційному відділку було тихо. За конторкою, забраною гратами, дрімав самотній констебль. У ліхтарі танцював вогник, відкидаючи тіні на блакитні стіни. Я постукав по ґратах, поліціян Тервучко прокинувся і змахнув слину з підборіддя. Я витяг своє посвідчення і поклав на конторку. «Доброго ранку», – усміхнувся я до нього і вказав на Диорі. «Цього чоловіка послали мене вбити, тож ми приїхали сюди скласти перший оперативний протокол». Коли містер Бхагаван повернувся від свого зятя, сонце вже проглянуло поміж пагрубів. Йому знадобилося значно більше, ніж півгодини. Але то не було проблемою, бо мені довелося майже годину заповнювати папери і переконувати констебля, якого звали Сінг, що я вельми серйозно налаштований заарештувати містера Роналда Картера. І якщо йому не начхати на свою кар'єру, він мусить це зробити. Певною мірою я йому співчував. Картер – заможний і владний сагиб, а він лише черговий сьогодні вночі у поліційному відділку в Гафлонг. За звичайних обставин, він би думав про арешт Картера з такою ж імовірністю, як і про те, щоб затягти до ліжка Пітона. Йому довелося телефонувати до штаб-квартири провінції у Гувагаті, щоб нарешті зрозуміти, які бланки мені видати. «Добре», – зітхнув я, заповнюючи останній бланк. – «Їдьмо його заарештовувати». «Сер, мусимо поїхати і заарештувати містера Картера», – сказав я. – Негайно. Констебль похитав головою, як це роблять індуси. «Це неможливо, сер. Рішення про арешт Сагиба затверджує окружний суперінтендант Тернер. А де знайти окружного суперінтенданта Тернера? Він у селчарі, сер. Сімдесят миль звідси». «Зателефонуйте до відділку у селчарі», – наказав я. «І скажіть, що маємо термінове повідомлення до Тернера. Скажіть, що капітан Сем Віндгем із карного розшуку Калькутти просить його допомогти у Джатинзі. До речі, скільки йому знадобиться, щоб доїхати до Джатинги з селчару?» «Щонайменше три години». «А котра година наразі?» Констебль поглянув на свій годинник. «За чверть п'ята». «Перекажіть, що зустрінемось у клубі Джатинги о пів на десяту». Констебль кивнув і взявся за телефон. Я вийшов у світанок, Диорі поплентався за мною. Я запалив сигарету, дав їй йому та подивувався іронії долі. Доводиться курити в компанії людини, яку послали мене вбити. З відділку вийшов Констебль. Телефонну розмову завершено, сагиби капітане. Хочете, щоб я зачинив відділок? Денний констебля раніше 8-ї не прийде. Так і зробіть, погодився я. І приготуйтеся провести наступну годину в кузові вантажівки.